que empezó eh en TikTok con o pasamontañas como símbolo de resistencia y, y bueno, rebeldía. Eh, bueno, os hecho pues creo que con co Xuso Souto deben de ser las personas que más libros presentaron en Artabria eh, o xecho é eh, o segundo que eh, aquí con con estivo con animais sí. E, bom, xoxe, pois, non podía faltar a presentar o novo libro Así que Muy damos a benvida a Artáuria e... Pois obrigado, obrigado por, por, est... por estarebo aquí e por estardes, por, sobre todo E eh, polo traballo que estates a facer tona en cas crianzas Que da gusto chegar a, a un sitio e velas aí regaizándome E eh, o traballo que vos queda, ata que se xan como estrela en maré <risos> O certo que este un libro así un pouco curioso, é unha curiosidade. Teve moita sorte de que Xanda Pólvora, unha editora que dirixe Antón Lopo, que veu onte, chamoume onte e díxeme esto é un artable, equivoquéme de día. Veu onte pensando que, que, que, que, que, que o lanzamento era onte e entón nada, non podido ir oxe que tiña outra presentación no otro lado. Eh, máis di unha caixa de libros, vale? Se alguén despois quere quere conseguir algún, están aí a, a 15 euros Eh, Xanda Cólvora é unha editora que coida muitísimo os libros, eh, entón síntome moi afortunado. Encántame a mea capa, eu mandellles un debuxiño dun dunha persoa con pasamontañas montañas, entón colleron e straeiro de aquí. Pois o, o que son estes ollos, se fixeron pois, como a, un pase montaña este libro, non? A, a historia do, do libro é así un pouco diferente a, a doutros libros, non? Porque nace a partir dun proxecto de experimentar que as redes sociais. Hai un momento no que, no que eu empezo a, a ver eso de que, que era TikTok, basicamente, porque o meu alumnado eh, empezaba a consultar TikTok, Eh, eh, porque non había TikTok en galego a, a principio había moi pouquinha cousa en galego e entón comecei a abrir unha conta e comecei a experimentar non? Eh, como proxecto de comunicación foi así un pouco desastre porque non chegou a moita xente bueno, xa vedes que, que eh, o tema do, das visualizacións nas redes sociais, non? vale supoño que cada, cada quen de nos tenga a súa, a súa valoración sobre iso máis estes, pois eh, eu estaba contentísimo con 500 visualizacións que eu vese 500 persoas que, que lesen un poema e, sobre todo, que escoitasen un poema porque eran poemas que eu escribía e que grababa en vídeo con xente ou querida ou admirada entón, hai eh, uns 60 poemas aquí e todos esos poemas foron A... a excusa para xuntarme con esta xente Tomar un café, dar un paseo En un momento, grabalos Grabalos con que pasaba montaña exposto Con que pasaba montaña exposto E en silencio, así, diante da cámara Un minuto, un minuto, así en silencio, non? E despues, o que elles pedía era que grabasen a, a súa voz Grababan a voz, mesturaba E subía o vídeo a, a TikTok Eh, entón, pois, fun facendo iso con, con, con todos e todas estas persoas Que son moitas Hai vídeos colectivos tamén E... Eh, Despois, xa vos contarei así Algúnha historia Curiosa, non? Porque isto das redes sociais, pois, ao final tamén, tamén É moi interativo, entón, esa interatividade tamén Deu lugar así a aventuras, non? Mais... mais Por exemplo, non, como ten isto de que podes consultar as cousas das tripas de da redes social, non? Pois ao momento que mirei e ponía que os dez poemas máis vistos, que eran poemas pouco vistos, non? Vale, en relación con outros vídeos de TikTok. Vale? Pois que foran vistos 153 horas. Non, eixo, ostra, cando ves así, non, eixo, wow, uau, que pasada. Entón, claro, eu... Daquela non o conhecía TikTok, sabedes como é, non? Va ir expulsando co dedo, non? Entón, eu sei. A media creo que é un, un segundo e medio, decir, non aguantan por moito, non? Se nos engancha, pois moi ben, non? Entón vias nos gráficos, non, que empezaba así, depois abaixaba e ao final case non chega ninguém. Ao final, non, ou sexa, era así como digo. Cuanto este vídeo chegaron ao final 15 persoas. Que ben. Non. Porque para ti toca é moi duro estar ali un señor así ou unha señora diante de unha... E unha voz en off dicindo un poema, un poema de un minuto e pouco. É, é durísimo, eh? é moi duro. E... Pero para min era unha satisfacción enorme. É dicir, ter ali a miña nai, a meus irmãos, as miñas fillas, os colegas da xente Alledo Pichel, aos alumnas, aos ex-compañeros de traballo, a xente que admiraba... non? eh é eh, o certo ou, ou xente que que decía, "Podo facer un", non? Entón adiante, eh e que facía un, non? así polo seu conto. O malo disto é que a pesar de ser moita xente, quedou moita xente fora tamén. Entón claro. Pode estar moitos dos que estades aquí podía estar aquí no libro. Non coincidiu, non coincidiu que un día que fos, que fóramos en bici por aí, pois, sacaron o cousa montaña, non. Pero eh dalgou xeito, o proxecto que finalizou máis que que ten ese ese punto colectivo, non? De de da espontaneidade, porque moitas destas cousas foron, hai poemas escritos en cinco minutos e outros que levaron xa meses, máis esa espontaneidade penso que o, o que ten de, de interesante. Eh, a primeira vez que pensei en poñer un pasamontañas, isto con intención literaria, foi, foi cando comezou a, a, a ameaza no Courel dos Eólicos Entón xa debe haber tres anos ou tres anos e pico, non? Entón, estábamos ali no Verán, estábamos un grupo de... da xente que montamos a, a plataforma a Lino Courel en defensa dos Eólicos e escribi un texto e, e puxemos os pasamuntañas e lemos o texto, non? E, estaba aperto o día da, da patria Consultei con algunha xente, con Pablo e tal E algo con outra xente Xa, non no, no publiques isto? Porque non, porque, porque non. <risa> Entonces, claro, por que non? Por que non? Entón, quede, claro Unha cuestión de represión, non? De decir uns tipos se me pasan montañas Lendo un texto contra A... <risa> no, tampoco parece, non? Así, ah, vale, pois si Pois non o fixe. Pero quedei frustrado Non, esa autocensura, ao final, bueno, pues, eh, dixen, pues, hai que facer outra cousa para intentar transmitir que hai un pobo rebelde que se enfrente estas cousas, entre outras, porque non todos os poemas son políticos, e que, e que, e que estaría disposta a puñer un pasamontañas. Xusto tamén nesa época, chegaba un vídeo dunha rapazas, tres rapazas, que con pasamontañas posto, sabotaran a, a, a peaxe da autostrada era un vídeo que non sei, non sei como foi pero apareceu unhas rapazas con unhas barras de ferro e eu, uau wow. entón, de algún xeito si xe que o contido político é ese é, hai xente disposta a por un pasamontañas nos ponemolo para TikTok mais para TikTok hai que sacalo ao final non? porque aí si que funcionaria a censura non? entón, a xente saca ao final para ver que é unha representación teatral, non? Mas a mensaxe era esa, non? É dicir, eh, de que xeito, non? Pois un, un pasamontañas pode pode transmitir determinadas mensaxes e aí é onde onde cada quen o interpreta de diferentes xeitos, non? Eh, houve, por exemplo, un momento ao principio de todo no que o TikTok bloqueou a conta. Eh cando cando escribín e subín o, o poema de de de Frebas, o de Oscar o que fixo o libro do do entroido para a semente agora. E, e eu creo que foi porque saiu cunha, cunha vasoira. Entón, a min dame que a inteligencia artificial dixo iso é unha arma, esta arma. Non, entón, fecharonme a conta, preguntei a xente que controla e dixo me, olvídate. Se lle pechan unha conta que entito que é dificilísimo recuperar. Entón, Mandeilles unha unha mensaxe dicillamente que era poesía, eh. É, é unha páxina de poesía, sou so un poeta. E devolveron. decir, eso foi así como curioso, non? Que dixo, "Ostras. Entón seguín. seguín." así un pouco con con con subindo vídeos sempre con esa dúbida se nalgún volverían pechala ou non. Vale. Despois, é, en algún momento comecei a, a probar outras cousas. A miña experiencia, así como como que toqueiro, pois pues, levoume a a facer tamén desta página pois pues, como unha mostra de de traballos de, de arte arte política, grafitis e traballos con con stencil. Entón aí si sí que había algo que me lle borravan. pintada, pintávano non. É así. E despois así o, o máis satisfactorio foi cando cando veo o, o tema das, das cofillas, non? Que foi así unha que, que sí que foi algo que aí si sí que que que, que o porque realmente foi chegou a a millóns de persoas, non? Eh, por todo o mundo e ainda agora hai xente que que que me está me chegando vídeos de vez en cando de xente que o fai de forma autodestruída, non? E aquí o, o, a cuestión era eh poñer as as nos sinais de tráfico, non? Eh Paulo axudoume a facer o PDF e a subilo para que todo mundo tivese acceso a, a, ao o PDF. e, e funcionou moi ben. No? foi así bastante bastante intenso, porque nós, eu sei, estive en 3 meses realmente volcado nisto porque había un retorno bestial. É dicir, as tripas de antes que case non había interatividade, de súbito chegaba a mensaxe todo mundo. O máis O máis duro eran as mensaxes que chegaban de Palestina Porque estivo moito tempo de, de, En Palestina E nos países musulmás A tope, non? Entón, claro, aí chegaban mensaxes bastante Bastante duras, non? De xente pedindo axuda Pois, pues, eu creo que é para que ler algún poema, non? Si sí. Vale, a min cada día gusta un diferente Pero o que máis me gusta É dicir, o que, o que o que para min representa isto, e, e ademais é o que máis lhe gusta a miña nai, que mo dixo hai dúas semanas, entón pois, foi así un, un, un gusto coincidir con él. Pois é, é, o, é un que vos vou ler agora, vale? Que tal? Mais ou menos, está a derecha <risa> Estás máis guapo que antes Moi ben Digo, se atracase un banco Se atracase un banco Costume en decadencia Últimamente repartería cartos Entre a xente que os bancos botaron a rúa Se atracase un banco Deses grandes financiaría Unha revolución E a ver que pasa Desas nas que o pobo é que máis ordena que defende os dereitos humanos e rosas por riba do viñeiro Se atracase un banco como soño sonho, convertiría o dinheiro en música, en festivais, en instrumentos, e pagaría a defensa dos rapeiros perseguidos pola xustiza e os custos dos xuizos do pobo galego contra as multinacionais eólicas. Se atracase un banco como no cine, pagaría un filme sobre ladróns e xustiza poética onde os maus son os presidentes dun banco e unha compañía eléctrica, como na vida real, como sabemos. Se atracase un banco, e xa me emociono, financiaría organizacións que luitan contra estados que reprimen os direitos das persoas e dos povos, como Estados Unidos ou o Reino de España. Se atracase un banco, oxalá, podría enviar dinheiro para axudar a libertar Palestina, Kurdistán ou a Galiza, por exemplo. Se atracase un banco, porque non, e roubase os ladróns, de luba branca con fortunas gañadas xuxamente con corrupción política, trata de nenas e mulleres, tráfico de armas, exploración laboral, entre outras fontes de ingresos dese estilo, non levaría montañas para que a miña nai estivese orgullosa do seu fillo, se atracase un banco e despois de todo iso escribiría un poema de amor e compraría unhas galinhas. Ben, pois un dos, dos que fixen foi a, o, con a miña nai Que puxo un, un, a, un pano, así, dos que teñala, non? Entón, gravamos o vídeo E, e subino Tiña varios, dela tiña varios A miña nai grabo, de vez en cando, contando historias Entón tiña un que podía ter estado aquí Porque a, eu eu vivía en Ferrol Tiña tres anos, cando mataron a moitos reboides Pero non sei en Padrón, máis a miña familia esteve aquí Foi pois nos 75, non? Pois son dos 72. Eh, entón estaba aquí, entón claro, eu sempre escoitara esa, esa historia, non, de miña nai que cando mataran aquel rapaz de Padrón, Elecia de Padrón, ao lado do Tindouro, eh sempre contaba, non, que mataron como un ca, 200, por non, era porque ela estaba aquí, claro. Entón, pois, de deso de teño así algunha grabación, máis gostei desta. Entón é a miña nai falando, e transcribín tal como como falou. Di: "Miña abuela Sofía non era, non iva á misa. Ela quería a súa maneira, nin o abuelo, nin mamá, nadie. E veio o cura e mandollle, mandou recado á guardia civil que foran buscar a miña abuela e a miña nai e o meu pai e chegou a guardia civil á casa e tiveron que ir pa misa." Pero así todos os domingos. E chegou un día en que non foro e xa non foron máis. Non foron católicas na vida Nin creeron en curas, nin en nada, nin na iglesia E a rei deso, claro, a xente do pueblo Pois apartabase Como quen son herexes Non se pode estar caserexes Aquilo, mira, é que eu acórdome Pero acórdome, cachos É que aquelo, aquelo, era unha nena E, que pasou? Pois pasou que aos dous días Ou se foi, subi o vídeo Es piquei a miña naia, eh Mamá, isto é TikTok <risos> e, e tal E os dos días chamoume Xecho, quita iso de... Porque xa me pararon Dois vicinhas pola rúa En Bertamirás E... E... E verón, que xa llevan da miña vida E de... entón quita iso. Vale? Pues, non está, ese non pode desvelar non? E de vez en canto Dizia, que, vamos a ah, subir E... Hai, pois pues, hai máis, hay máis historias por aquí, é es que realmente cada poema é unha, non? Eh, hai un catalá, un euskera, de colegas de deses despaíses. Eh, hai textos pois pues, moi moi diferentes. Ti tedes algún especial? Coñeces algún? Non. A ver... A ver, espera, vou por aquí. Estavas en que grupo? Non estavas no grupo? En? Xanxanao. Xanxanao. O máis bonito? O que? O máis bonito? No, pero vou ler. un de... Musical. Sí, hai un musical por aí? Si, hai un musical. A ver... Vou un que... Hai cantareiras aquí? Algo canterega. Sí. Ah, tradicional. Pandeireta. Eh? Hai pandeireta. Bueno. Sabedes a de No, eu non sei, eh? eu sei sei que toca pandeireta guai. Hai, sabedes un que La la Pois pues eu fixiño unha versión e entón diñenlle unha luna a unha exaluna, exaluna miña que se podía cantarla Eh, a ver si eh, Perfecto, eh. Nada, é eh, pa acompañar, só eh. O retrouso é eh. L'eroi, L'eroi, L'eroi, L'eroi e L'eroi Merlin. Entón é eh, contra o consumismo, vale? Entón a cuestión é eh. Discul sí, disculpade mi voz, yo no son sí, sí. nerea que a pesar de esto, ¿vale? Entonces, una. Yo compro no Benetton e Media Mark, Amazon e AliExpress, e no paro de comprar. Leroy, Leroy, Leroy, Leroy, Leroy, Leroy, Leroy, Leroy, Leroy, Leroy, Leroy, Leroy, Leroy, Leroy, Eu teño unha doença xaradí e desde xigual, padezo de consumismo e non paro de comprar. Leroi Leroy, Leroy, Leroy, Leroy, Leroy, Merlín. Leroy, Leroy, Leroy, Leroy, Leroy, Leroy, Merlín. Vai acera o mercado e o comercio local Dille non o consumismo, non as multinacionais Leroy, Leroy, Leroy, Leroy, Leroy, Leroy, Merlín Leroy, Leroy, Leroy, Leroy, Leroy, Leroy, Leroy, Merlín Obrigado <risa> Vai unha adivinha, vai unha adivinha Unha adivinha que escribín para Lía, unha rapaza de burela A ver, boas, é eh, a primeira vez que vou facer en público, entón non sei se funcionará ou non Tenes que adivinar, se alguén o sabe, mentre leo adivinha, levantades a mano, xo Non, que non o digades, a to final, vale? A final desvelas Aí ver, a ver se toco por aquí. aquí, está, vai, adivinha Isto é unha diviña, a ver se sabedes quen son. Nastín na aldea de Gnu e soñaba con leóns. A mí mudaron o meu nome aos nove anos na escola. Chamábanme Roy Lala, rebelde no meu idioma. Crescín e os 16 querían que eu casase. Daquela fuxín entrén, elixín a liberdade. E vou dar unha pista, eu sonche nacionalista. Levanto o puño ben alto para defenderos abaixo. Creé unha urbanización. Unha organización armada era a Frecha da Nazón. Ainda non sabes quen son, pois non son o Che Guevara, Cochimín, nin Leia Organa. Sigo falando de min. 27 anos preso. Si, cantoume Amy Winehouse. E os grillos da illa de Rouben sempre cantaban fri fri. Cheguei a ser presidente e premio Nobel da Paz. Morrí, mas sigo presente Com unha canción noar Se ainda non sabes con quen son voucho cantar daquela Eu son Nelson Manadeira <risa> Moi ben Uff, non sei Decidme un tema, a ver se hai Altri eh? Altri ainda non estaba Os helicos. non este. Si. A ti non entrou aínda aquí. Vai Baie baio un deólicos. Deólicos hai varios. Eh. Eh vou coller un Pi. Pi está, está edo, bueno, vai ao courel tamén moito, está, está na plataforma. E di, quen defende os sons da terra? Quen protexe a paisaxe sonora? Quen luita en defensa do sentido do ouvido? Nós. Quen defende o noso cráneo das vibrazóns dos moinhos eólicos? Quen os nosos tímpanos? Das torres de alta tensón? Nós. Quen luita para que os ruidos da industria eléctrica non entren nas nosas casas? Nos. Quen defende os sons da aldeia, o blus do trator, o patrimonio oral, o idioma, as canzóns ras? Nos. A música da terra está en perigo. Quen protexe as melodías da montaña, o falar do río no bal de Bisuña, a desbrozadora de Pedro Olonxi, o later do can de Adrián, o subío de Pilar chamando os animais en orrios, as cantigas que improvisa a tegra para as estrelas, os riros da reserva de orquídeas no chau dos lobos, Nos, camiñan cuatro poetas ata o dos lobos e as súas palabras luitan def por defender a patria sonora Chegan as palabras de millares de persoas ou precisamos explosivos Pensa alguén Os sons da montaña teñen raíces e queren arrincalas Instalar os ruidos do capitán nas nosas vidas Día e noite Eu non sei se as palabras poden gañar soas esta guerra Mas na frente de batalla nunca nos cansaremos de berrar a nosa terra e nosa Quen defende os sons da terra Quen protexe a paisaxe sonora Quen luita en defensa do sentido do ouvido Nos vale. Mirade, Este poema está o preparando O comando cruzás O comando cruzás E Ten unha historia tamén moi emocionante Porque Xelo Rodríguez López Foi unha das guerrilleiras Na na Federación de Guerrillas de, de, de Galiza e León. Entón, nos imos moito coa Urer e, e aquella zona era zona de guerrillas. Entón, Xelo, cando escribí este poema, estaba viva. E Aurora Marco, mandoullo, cantada por Mare e por Estrela. E, e morreu pouco despois. E, Entón, pois eh, alí no Courelo un día foi xente de, do comando Curuxás Curuxás, non? Curuxás. Curuxás Curuxás Entón agora sí que están preparando unha... Unha... Unha... Unha... Unha... Unha... Vale, entón é un pouco a, en memoria de... De Chelo Dí, Son Chelo Rodríguez López Na montaña guerrilleira Durmo as veces sobre a neve Sempre baixos estrelas Dobral, Do bal de Bruña aleiroso a miña historia eu canto Da morteira o teixadal Na serra dos cabalos Fun tres veces a cadeia para fuxir da morte e dos soldados de Franco tiben que botarme o monte. No monte aprendín a ler e canto as miñas cantiñas, Buscando arcos da bella, eu avanzo ca guerrilla. Quero o mellor para o povo e fervo de amor por dentro, de sonhos, de liberdade. Con pólvora eu me defendo. Son Xelo Rodríguez López na montaña guerrilleira. Eu soño coa liberdade sempre baixos estrelas. Xa non teño mái nin pai. Quero o mellor para o povo e son filla das estrelas e son a irmá lobos. Son chelo, Rodrigo e Zlopo, son guerrilleira nun monte. Se escoitas esta canción, ergue o puño ben forte, ergue o puño ben alto, compañera guerrilleira. Somos mulleres, sen medos sen medo, a buscar arcos da vida. E despois... Con... Hai... Digan outros Hai... Digan outros Outros? Outros ladrones. Ah, tiran outros <ríe> Hai... Non sei, é que cada un Ah, mira, vou vos contar unha xa forte Destes fortes que, que, que Para deixar vos mal corpo Despois poño o vale. Pero ali Falo moito do Courelle, é curioso eh? Non? É dizer, eh... Bueno, algo ten Nos chegamos ao Courelle hai 20 anos Aldea de Soldón, perto da Seara Na Volta Grande do Courelle E amañamos unha palleira e o sequeiro, a palleira está sen amañar o sequeiro sen. o sequeiro estaba ao lado dunha liñeira e dunha palleira onde había unha sete cabras e chegou un momento a ver a anos que arredor da aldea de Soldón onde vivían nove veciños comezou a arder o monte empezou a haber incendios, cada vez máis pegados á aldea e un día ardeu unha palleira na aldea entón xa a xente mosteouse un pouco máis E despois ardeu outra, e de súpeto a aldea estaba ardendo aos poucos. Entón a xente empezou a poñer cámaras de vídeo videovixilante. Chegou a ver 25 cámaras na aldea con nove viciños. Vale. E, un día ardeu unha casa vividora, é dicir, alguén onde vivía, alguén perdeu a casa. E dali a un pouco ardeu, vale, entón era unha aldea onde ardían as casas. Había un sospeitoso. O covo, non, non o coñecedes, vale, pero o covo Entón, ese era o sospeitoso Entón dirías, e, o covo, e, o covo, tal Mas despois démonos de conta De que non, de que se queimaban As casas entre entreas Non, sabedes, ese rollo de hostia E sobre todo era A próxima será a nosa Sabedes, sabedes, sabedes o que Vixe des Dogville Era como Soldón era como Dogville Era Saltón Entón, entón era así, é dicir, nove veciños, a xente que estábamos de fora, que íamos recencando e íamos saludando Chao, covo, talou covo, que tal? E ardeu, as 4 de madrugada chamarme, xecheu, estar vendo tuve en Entón, marchei para lá, cando cheguei, veixaba camionetado a, a, a carroceta dos bombeiros Non Salvouse bastante, porque ardeu só a parte de arriba, chegaron os bombeiros prenderan el gelume a das cabras mataron as sete cabras pasou a leñeira, ardeo entón ardeo a nosa porriba no? eh, nos daquelas a decidimos pues pois marchamos da aldea aquí esto é é moi é moi veleno pero dixeronos non a quen? dixeronos non hai un acordo de paz eh? vale? menos mal Mal, podía ser un poquiño antes, pero pero nada Ou un acorde de paz, desde que ele non guardeu nada vale. eh, Pero escribí este texto Escribí este texto que lle de a ele algo novo, porque é unha persoa que o admiro moito E eh, ele é unho tamén cumpano ali no, no brollón o pedo courel E a cuestión é que eu cando, cando despois ou cando estaban amañando o telado outra vez ou o lo usado ali na, no courel estaba traballando no lo usado Monchiño Monchiño que agora 45 ou así vale. e foi unha é, un, é, un, é un, un home que se dedica a, a, a trabalhos a, a ir aos jornales e traballa con xente na construcción a facer cousas e tive un accidente moi grave cando era rapaz non sei se 16 ou 17 anos o coche e té medio cráneo de titánio Eh, derolle unha iniciación que gastou no, no peor que podedes pensar así moi rápido O seu pai e a sua rei morreron entón quedou só, moi novo, con 18 anos 18. e cando pasou un tempo non sei cantos anos, non o dixeron nunca non? na morte de seu pai foi ao cemitério abriu a tumba colleu a, a caveira e levou de copas por quiroga entón chegaba aos pafs É dicía, unha para min e poñía o cráneo, é xe, e outra para meu pai. Isto é verídico eh? Por vos digo, eh, a ver, eu escoitaba isto e dicía, que trolas se contan en, en Soldón. Soldón é a aldea de onde era a muller que traballaba para Ansel Fol na casa casa. Sabedes con todos os lobos? O conto dos lobos é en frente de Soldón. O capador que leva os lobos, que lle petan cos ca cascauda salina, vale, cos pois iso é li, vale. Eh o o verán pasado eu non bebo moito, vale, pero na festa de Sodón si. Sí. Eh estaba mochiño. E case case, case chegou o Peliou con Cobo. Peliou os dous, non? Alixeinte bastante violeta, non? Entonces me llegué, bueno muchño, tam, que, tal, tal. estamos aquí, estamos aquí, tranquilo, hombre, que el cobo ya sabes, no sé qué. Y de repente, eh, dije, hostia, es ¿eh, oportunidad. Tío? ¿Me pregunto? Yo no le pregunto. Entonces pregunté, muchño, a mí me contaron desde que llegué aquí, hace muchos años, que se acató el cráneo de tu padre de copas por aquí. Eh, y me dijo, ¿y qué hora que dijo que sí? O sea, eh, bueno, impresionante. Despois fomos oh, ao día siguiente fomos a súa casa, estive falando con el e eh, moi ben. Pero esas historias tamén saen Ferrol. Aquí sí? Sí. sí O tipo cando cheguei a Ferrol, o tipo que pega un garrapo aí o coche. Ese seguro ten as historias bestiadas. Ba, pois. Vale, pois pues este é o poema que fixen para Olga Nobre Cando alguén lle puxo o lume A palleira que está ao lado da nosa casa Morreron sete cabras E o lume pasou o noso lousado E ardeu E comeceu a arder a casa E menos mal que chegou a correceta dos bombeiros E apagou o lume antes de que ardese todo Na nosa aldea Há 4 vicinhos cuatro vicinhas, E 20 cámaras de videovisilancia Diante das portas Porque nos últimos anos arderon varias casas Un dos operarios que están a pola lousa no lousado da nosa casa é un rapaz calado. Dicen que hai uns anos foi de noite ao cemitério. abriu a tumba de seu pai e foi ca súa cabeira de copas polos bares. Pousaba o cráneo na barra, pedía dous cubatas e brindaba. Unha vez pola vida e outra pola morte. Oxe ollei pola porta da palleira que ardeu e ali estaba. Un papo ruivo a cantar encima da cabeira dunha cabra. Comeza a primavera. Moi ben, pois nada eh, oh, Tive unha temporada E xa vou acabando Na que, que robaba libros En Ikea. Ikea Ikea Ikea Cantos miles de libros a ver ali Pois eu roubaba E durante un tempo dixen Dios Darei aprendido o sueco Día, yeah, yeah, só me falta un dicionario Al final acababa buscando dicionarios Pero non que a puxar moi tampouco tiña tanta motivación pero roubei moitos infantís de todo non pita non pita non pita non, non só alarma non, non que dirán que vai roubar un libro non só pois eu roubei varios roubei bastantes eh? os libros infantís eran moitos entón escribi un poema que lle pasei a Isidro que estaba en mo forte daquela alí diante do, do mural de Lois Pereiro eri Un día fun a Ikea e roubei un libro dunha librería Billy na sección infantil, un perzoso, precioso libro ilustrado con ourizos cacho. Que lindo, ao chegar a casa decidín aprender sueco para saber que decían os ourizos e o día seguinte apañei nun estante Calax, o primeiro volumen dunha enciclopedia natural. Roubo os libros por debaixo da roupa, no verau dentro dun xornal, os libros en sueco de Ikea non pitan. Non teñen alarme Romances policiais, libros de cociña De pesca do salmón, de fotografía A comida de Ikea é unha merda Mas a poesía, a poesía sueca Mudou a miña vida E agora ás veces soño en sueco E entendo a Pipi Lantro en versión original E os orizos cacheiro Non estante de castiñeiro do país teño máis de 100 libros de Ikea Taz, Jack, Gilar, Dina, Boque, Ikea Obrigado, Ikea Isto contou unha aluna en Mila de Cruces e pasello a Xoana a regliceira do regaifator e dí Justiza poética, tiñamos moito prado arredor da casa Non o fagas, dixenlle meu pai Non o fagas, por favor Plantou eucalitos e secou o pozo e ficamos sen agua para sempre Muy bien pues vaya, vaya último, ¿vale? A ver, no sé cal Pues es difícil, ¿eh? A ver Un de esperanza A ver, tengo aquí un de esperanza de gorlo gris A ver si hay otro de esperanza teño un chulo aquí eh? de Sara, a profe da semente de... de compostela a ver un dun país que non sae nos mapas un dun contentor que acaba ardendo ou ou o do contentor ben, o do contentor acabamos con este logo pa Este pasello xaga eh, eh, Levo o lixo o contentor todas as noites A mesma hora E un día descubrí unha muller maior Ca cabeza dentro a buscar comida Levo todas as noites o lixo o contentor A mesma hora E un día encontrei unha muller maior dentro Hola, pregunteille Que fai aí? Botaronme da miña casa E agora vivo aquí, dixo Todas as noites vivo... Levo, todas as noites levo o lixo o contentor á mesma hora e un día vince a ir de dentro centros de rapazas e rapaces unha manifestación a exixir traballo, pan e vivenda digna. A última rapaza axudou a seguir a señora maior e lanzou dentro un cóctel molotov. E o contentor comezou a arder. E eu trouxen o contentor este poema para que nunca deixe de arder e de iluminar algunhas injustizas e violencias do mundo. A luz do lume. Vale. Para acabar, troxen pasa montañas e panos. Querede sacar unha foto de grupo con pasa montañas e panos na cabeza? Si, así. Sí, sí. saco del. Facemos así un un set, aquel Estalina Bueno, aí debe haber algún Ese é un, un pucho, mellor colle outra cousa ah, Mira, o pucho vai con ese, ese Con ese, así Aí está Aí panos, aí palestinas e cousas así Bueno, ou caquera cousa que teñades por aí Subides a capucha ou... Cómo nos ponemos, a ver. Eso sí. es que son son estos estilos. O sea, el asfalto y todo contraporta. Sí. <risa> alguna manera.